Hoofstuk 33, die weetgierigheid van die Romeinse overste, wat tot nadenke gebring is en sy gesprek met Sireneus oor die natuurwette en hulle wetgever, die terugkeer van die berg na die huis. Na een lang tyd van verbasing boof verbasing oor dit wat gebeur het, het die hoofman Sireneus baie beskuie, genader en gesê, Uw hoogheid, Ek weer dat hy self baie met die natuurwetenskappe besiggehou het, soos ook verskye hooghede in Rome dit gedoen het. Wat my betref was ek weliswaar alweer het meere soldaat as een natuurgeleerde, natuurgeleerde, maar die hoogs uitsonderlijke verskynsel wat hier voor ons oog plaasgevind het, dwing my tot nadenke. Ek kan echter geen ander oorzaak vind as inderdaad in ergens alleen maar die wonnelike macht, wat alleen verklaarbaar is dier die merkwaardige mag van hierdie judeese kind nie. Sou daar werklik in ergens geen ander oorzaak te vinde wees nie? Sou daar geen geheime natuurwette bestaan waar volgens soeits goed veroorzaak kon word, soos ook die reen, die haal en die sneeuw nie? Hoog jy my toch een klein liggie, so dat ek ook iets daarvan sou kon verstaan, en daar nie een kous van een illerier oor my kop getrek word nie. En Serenius sê aan die overste, O vriend, dit is nie baie verstandig van jou, om jou in hierdie saak tot my te wend nie, want ek verstaan net soveel daarvan af as, as jy, dat so iets beslis volgens een wet gebeur het, is gewis. Hoe die wet daar echter uitsien, dit sal wel beswaarlik iemand anders weet as alleen die grootwetgever van die natuur. Of ons sterflinge echter gerechtig is om die grootwetgever na die aard van sylke wette te vraag, dit is vir my ten minste volkome onbekend. Maar die overste sê, kyk die hoog daar is immers die weise judeer en daar is sy wonderbaarlike kind en die twee hoogsmerk, hoogsmerkwaardige jongmans, wat vanmorgen met hulle glansende kleren ons so baie in die waard gebring het, wat sou jy daarvan sê, as ons ons in hierdie hoogsmerkwaardige saak tot hulle sou wend? En Sireneus sê, probeer dit, as jy daar genoeg moed voor het, aan my ontbreek dit by hierdie geleentheid daar aan, want ek sê nou heel te mal duidelik, dat het weesens van 'n baie ander aard as ons is en die overse sê, aanmoed ontbreek my dit juist nie, maar as die hoogheid hier die mening toegedaan is, dan wil ek toch beslis geen hoogverraad pleeg nie, en stel my tevrede met my ontwetendheid. Nou sê Joosef van Sirenees, broer, laat nou alles vir die vertrek reel, want die son staan al tamelijk laag, Sirenes het het gedoen en binnen een kort tykie het die terugtocht begin wat sonder hindernisse verloop het en binne twee uur het hulle die villa weer bereid.